Condiția umană Pista 10 Partea a doua 22 martie Ora 11 dimineața Nu merg bine treburile, cu Feral. Automobilul său, singurul voazând din Shanghai, pentru că președintele Camerei franceze de Comerț nu putea folosi o mașină americană, gonea de-a lungul Chiului. La dreapta, suflamurile verticale acoperite de lozinci. Lucrăm peste 12 ore pe zi, să înceteze munca copiilor sub 8 ani. Mii de muncitori de la filaturi, într-o dezordine încordată, săteau în picioare, pe vine sau întinși pe trotuar. Automobilul depăși un pult de femei grupate în jurul pancartei, dreptul de odihnă al muncitoarelor. Până și arsenalul era pustiu. Metalurgiștii erau în grevă. La stânga, mii de marinari în zvrențe albastre, fără steaguri, așteptau stân pe vine de-a lungul fluzului. Dinspre chei, mulțimea manifestanților se pierdea în adâncul străzilor perpendiculare către fluviu, agățându-se de pontoane, ascunzând malul apei. Mașina părăsit cheiul, o, -o pe bulevadul celor două republici. Înainte cu greu, încercuit acum de mișcarea mulțimii chinezești, care se revărsa din toate străzile spre refugiul concesiunii chineze. Ca un cal de curte cel depășește pe celălalt cu capul, cu gâtul, cu pieptul, mulțimea întăcea mereu mașina fără graba. Roabe, din care răsăreau capete de copii, printre streking, căruțe din Pechin, cărucioare, cai mărunți cu părul lung, lectice, camioane încărcate cu 60 de persoane, saltări îngrozitoare, având deasupra un întreg mobilier, amesteca talmeș-balmeș cu picioarele de masă, de capătul cărora atârna câte o colivie cu o mirlă, femei mărunte cu spatele încărcate de copil. Șoferul putu sfârșește să se întoarcă și să o ia pe alte străzi, tixite și ele, unde însă sunetul claxonului alunga mulțimea la câțiva metri înaintea mașinii. Ajunse în fața clădirii impozante a poliției franceze. Feral urcă scara aproape alergând. În ciuda părului dat pe spate, a costumului pestrit, aproape sport, și a cămășii de mătase gri, fața s-a păstrat ceva din aerul de tinerețe de la 1900. Își bătea joc de oamenii care se deghizaseră în cavale de industrie, ceea ce îi îngăduia să se deghizeze în diplomat. Numai la monoclu nu renunțase. Musclețele care atârnau aproape cărunte, părând să prorungească linia căzută a gurii, dădeau profilului o expresie de brutalitate fină. Forța izvorat din potrivirea dintre nasul coroiat și bărbia adusă înainte, rasă neglijentă în acea dimineață. Salariații serviciilor de distribuire a apei erau în grevă, iar apa calcaroasă adusă de hamal nu dizolva bine săpunul. dispărut printre saluturi. În fundul biroului lui marțial, directorul poliției, un informator chinez, Hercule Patern, întreba. Asta e tot, domnule șef. Lucrați la dezorganizarea sindicatului, răspunse marțială, întors cu spatele. Și fă plăcerea și termină cu munca ta, idiotă. Ai meritat să te dau afară. Jumătate din oamenii dumii sunt corupți până în măduva oaselor. Nu te protez ca să întreții sfertul de revoluționari care nu îndrăznește să mărturisească fățiși ce sunt. Poliția nu e o uzină de lucrat alibiuri. Dă-i pe toți agenții care cochetează cu gomindanul danul și să nu ți mai repet încă o dată. Încearcă să înțelegem în loc să te uiți la mine ca un bou. Dacă aș cunoaște psihologia oamenilor mei cum o cunoști dumneata pe oamenilor dumitare, ar fi vesel." Domnule." Terminat. Înțeles. Clasat. șterge imediat." Bună ziua, domnule Feral. se întoarce. Avea o mutră de militar mai puțin neexpresivă decât umerii săi." Bună ziua, Marțial. Ei?" Pentru a păzi calea ferată, guvernul e obligat să imobilizeze mii de oameni. Știți, nu poți ține în frâu o țară întreagă în afara de cazul când dispui de o poliție ca a noastră. Singurul lucru pe care se poate bizui guvernul este trenul blindat cu instructorii săi ruși albi. Asta e ceva serios. O minoritate înseamnă și o majoritate de imbecili. În fine, fie. Totul depinde de front. Aici vor încerca să se revolte. Poate că au să se căiască. Nu prea suntem armați. Feral era silit să asculte și să aștepte, și o asemenea situație nu putea suporta pentru nimic în lume. Tratativele angajate de șefii grupărilor anglosaxone și japoneze, de el, de unele consulate ai căror intermediari umpleau marele hoteluri ale concesiunilor, rămâneau fără rezultat. În după amiaza asta, poate. Dacă și înharcă de al mâinile armate revoluționare, Gomindanul va fi silit să aleagă însfăcit între democrație și comunism. Democrațiile sunt uh, întotdeauna bun clienți, iar o reprezentanță străină poate obține profituri fără să se bizuie pe tratate. Din potrivă, dacă orașul ar deveni comunist, comerțul franco-asiatic și odată cu el întregul comerț francez din Shanghai s-ar prăbuși. Feral se temea că puterile străine își vor părăsi supușii, așa cum procedase Anglia la Hankou. Scopul său imediat era ca orașul să nu cadă înainte de sosirea armatei. Comuniștii trebuiau puși în situația de a nu putea acționa singuri. Marțial, pe ce trupe putem conta în afară de trenul blindat? 2000 de polițiști și o brigadă de infanterie, domnule Feral. Dar revoluționari în stare să facă și altceva decât să pălăvrăgească? În doar vreo câteva sute. Despre ceilalți cred că nici nu merită să mai discutăm. Nu uitați că ei nu știu să mânuiască o pușcă, deoarece aici nu există serviciu militar. În februarie erau vreo 2 sau trei mii, dacă i adăugăm și pe comuniști, fără îndoială că acum s-au înmulțit. În februarie însă armata guvernamentală nu era distrusă. Câți vor urma? Relo marțial. Vedeți, domnule Feral, toate socotele astea nu ne ajută prea mult. Ar trebui să cunoaștem psihologia conducătorilor, a oamenilor o cunosc pentru căva. Știți, chinezul... Nu mai rare ori se uita Feral la director... Așa cum se întâmpla acum, o asemenea privire îl făcea să amuțească. Nu era atât o manifestare de dispreț, de enervare, cât mai ales de apreciere. Cu glasul lui tăios și ușor mecanic, Feral nu rostea cuvintele. Mai e de gând să vorbești mult? Dar privirea le exprima clar. Nu putea suporta ca Marțial să atribuie perspicacității sale informațiile agenților lui. Dacă Marțial ar fi cutezat, ar fi răspuns. Ce vă pasă? Era dominat de feral, iar raporturile sale cu el fusese restabilite prin ordine cărora era obligat să le se supună. Chiar ca om, îl simțea mai puternic decât el. Nu putea însă suporta indiferența asta disprețuitoare, modul acesta de a-l reduce la o simplă mașină, de a-i contesta existența când încerca să se exprime ca individ și de a-l considera doar un simplu transmițător de informații. Parlamentari care trecuseră pe aici în misiune îi vorbiseră de atitudinea lui Feral în comitetele camerei înaintea căderii sale. În ședințe, făcea atât caz de aturile care dădeau cuvântărilor sale limpezime și forță, încât cu fiecare an ce trecea, colegii săi îl detestau și mai rău. Mai mult încă, avea un talent unic să le nege existența. În timp ce un jorez sau un brian li se adresau ca unor oameni cu o viață personală, de care în realitate duceau deseori lipsă, Dându-le iluzia că fac apel la fiecare dintre ei, că vor să-i convingă, să-i atragă într-o complicitate în care i-ar fi reuniți o experiență comună asupra vieții oamenilor, Feral și o arhitectură de fapte, Terminând și cuvântarea cu, în fața unor asemenea condiții domnilor, ar fi deci, în mod cât se poate de evident, absurd, obliga sau plătea. Nu se schimbase, constată Marțial. Dar la Hankeu, întrebă Feral... Am primit în noaptea asta informații noi. Numărul șomerilor a ajuns la 220.000. Ar putea alcătui o nouă armată roșie. De săptămâni de zile, stocurile celor trei companii pe care le comanda Feral putrezeau pe chiul luxos. Curii refuzaseră orice fel de transport. Ce e nou cu privire la relațiile dintre comunii și cea în Citeți ultimul său discurs, spuse Marțial. Eu însă nu cred deloc în discursuri. Eu cred... Cel puțin în asemenea discursuri. N-are importanță. Țăritul telefonului. Marțial, luat receptorul. E pentru dumneavoastră, domnule Feral. Feral se așează la masă. Alo? Alo, da? Îți întind o mână de ajutor, ca apoi să te doboare. E o stil intervenției. Nu pe nicio îndoială. Nu mai rămâne decât să știm dacă e mai bine să-l atacăm ca pe de ras sau să susținem că e plătit. Asta e tot fiind limpede că nu e nici una, nici alta. Deci nu-mi place ca vreunul din colaboratorii mei să mă creadă capabil de a lovi cineva pe motivul unei anomalii sexuale pe care ar avea într-adevăr. Mai drept un moralist, la revedere! Marțial nu îndrăznează să le întrebe ceva. Că feral nu-l înștiințează despre proiectele sale, nu-i spune nimic despre ce aștepta de la conciliaburile sale cu membrii cei mai active ai Camerei de Comerț Internaționale, cu șefii Marelor Asociații ale Comercianților Chinezi, îi părea și jinitor și ușurate. Chiar dacă e neplăcut pentru un director de poliție să nu știe ce face, e și mai neplăcut să-și pierdă postul. Or Feral, născut în sânul republican, în sânul proprii sale familii, cu memoria încărcată de figurile binevoitoare ale unor domn respectabili ca Arena, log, Victor Hugo, fiul unui mare jurisconsult, profesor universitar de istorie la 27 de ani, director la 29 de ani ai primei a Franței, făcută de un colectiv deputat foarte tânăr, fiindu-i favorabilă perioada care-i promovase pe Poincaré, Bartu, ministrii, înainte de a împlini 40 de ani, președintele consorțului franco-asiatic Fernal și, în ciuda declinului său so politic, dispunea la Shanghai de o putere de prestigiu mai mare decât ale Consului General al Franței, cu care, pe deasupra, era și prieten. Directorul nu putea, deci, manifesta decât o cordialitate plină de respect, întinse discursul. Am cheltuit în total 18 milioane de piaștri și am ocupat șase provincii în cinci luni. Nemulțumiți n-au decât să-și caute un alt comandant care cheltuiește atât de puțin și realizează cât realizezi eu. E limpede că își va rezolva problema banilor prin cucerirea Șanghaiului," spuse Ferral. Numai de la va scoate șapte milioane de piaștri pe lună, aproape cât are nevoie ca să acopere deficitul armatei. Da, dar se spune că Moscova va da comisariilor politici ordin ca propriile lor trupe să se blase bătuți în fața Shanghaiului. Atunci s-ar putea ca insurecția să se sfârșească prost. Cu ce scop ordinele acestea? Pentru a-l pune pe Chiang Kai și în situația de înfrânt, pentru a-i distruge prestigiul și a-l înlocui cu un general comunist, căruia iară venia astfel onoarea cuceririi Shanghaiului. E aproape sigur că acțiunea împotriva Shanghai-ului a fost începută fără sentimentul Comitetului Central din Hankeu. Aceiași informatori susțin că statul major roșu protestează împotriva acestui sistem. Feral era interesat, deși îi își păstra scepticismul. Continuă să citească. Părăsit de un număr destul de mare dintre membrii săi, Comitetul Central Executiv din Hankeu, deși incomplet, Vrea totuși să fie autoritatea supremă a partidului Gomindan. Știu că suniat sen a îngăduit comuniștilor să fie auxiliare a partidului Gomindan. N-am întreprins nimic împotriva lor și am admirat deseori avântul lor. Acum însă, în loc să se mulțumească a fi auxiliari, se înfățișează ca stăpâni pretin să conducă partidul cu violență și insolență. Îi avertizez că mă voi împotrivi acestei pretenții exagerate care depășesc ceea ce s-a stabilit când am fost primiți apărea acum posibilitatea de a-l folosi pe Cean Guvernul actual se mai menținea doar prin forță pe care o pierdea prin înfrângerea armate sale și prin frica pe care comuniștii armate revoluționare o inspirau burgheziei. Foarte puțini oameni aveau interesul să-l păstreze. De partea lui Chiang era o armată victorioasă și toată mica burghezie chineză. Nici o altă noutate? Întrebă cu glas tare. Nimic, domnule Feral. Mulțumesc! Coboră scara, la mijlocul ei o femeie cu părul castaniu, un taior scurt, cu o superbă figură de minervă fără expresie. Era o rusuaică din Caucaz care tregea drept amanta de ocazia lui Marțial. Dar aș fi curios să-ți văd, Mutra, când juisez, reflectă el. Scuzați, doamnă. O depăși înclinându se urcând automobilul său, care a început să se afunde în mulțime, de data asta împotriva curentului. Claxonul urla în zadar, neputincios împotriva puterii exodului, a clocotului milenar pe care îl provoacă invaziile. Trecând printre mici negustori, semănând cu niște balanțe ale căror tagele se bălăbănesc printre căruțe de două roți, roabe ca pe timpul împăraților Tang, Schiloz, Colivii, Feral înaintea însă contrar tuturor privirilor cărora spaima le dăduse parcă un lică interior. Dacă ar trebui să piară, viața e plină de păcate... Să vârșească-se atunci pe irea sa în vacarm în valurile de deznădești de năucă care se izbeau de geamul automobilului. Rănit, n-ar fi încetat să mediteze asupra sensului vieții sale, după cum, fiindu-i amenințate afacerile, ar fi chipzuit asupra perspectivelor, lor, simțind de altfel unde era vulnerabil. Nu prea avusese posibilitatea să aleargă terenul de luptă. Fusese silit să-și înceapă afacerile în China pentru a găsi noi debușiori producții sale din Indochina juca aici cartea așteptării. Ținta era Franța și nu mai putea aștepta mult timp. Punctul său cel mai nevralgic îl reprezenta absența statului. Dezvoltarea unor afaceri atât de întinse nu era posibilă fără ajutorul guvernelor. Încă din tinerețe, membru al Parlamentului fusese președintele societății de energie electrică și de aparate electrice care producea materialul electric pentru statul francez. Organizase apoi transformarea portului Buenos Aires, lucrați întotdeauna în serviciul guvernelor. Integru, de o integritate orgolioasă, refuzând comisioanele și acceptând numai comenzile, așteptase de la coloniile din Asia banii de care avea nevoie după prăbușirea sa. Nu voia să liște din nou, ci doar să schimbe regulile jocului. Bizuindu-se pe poziția personală a fratelui său, superioară funcției sale de director al mișcării generale a fondurilor, rămas în fruntea uneia din puternicele grupuri financiare ale Franței, Feral determinase guvernământul general al Indochinei să accepte, chiar și adversării săi nu se dădeau în lături să ofere mijloace pentru a părăsi Franța, efectuarea unor lucrări publice în valoare de 400 milioane de franci. Republica nu putea refuza fratelui unuia dintre cei mai înalți funcționari ai săi executarea unui asemenea program civilizator. Îndeplinirea lui furiguroasă și provocă uimire într-o țară unde vorbele goale domnesc nestingherite. Feral știa să acționeze. Nu scăpă din mână șansa care îi se oferea. Grupul consorțial trecut la industrializarea indochinei. Rând pe rând apărură două bănci de credit, funciar și agricol, patru întreprinderi agricole, arbori de cauciuc, plante tropicale, bumbac, trese de zahăr, controlând transformarea imediată a materiilor prime în produse manufacturate. Trei societăți miniere, de cărbun, fosfați, mine orifere și o anexă pentru explorarea minelor de sare, Cinci societăți industriale, de iluminat de energie și electricitate, sticlărie, papetărie, imprimerie, trei societăți de transport, șlepuri, remorcași, tramvaie. În centru, societatea de lucrări publice, regina acestei încrângături de strădani și de ură, mamă sau moașă a tuturor societăților suror, obișnuite să viețuiască din incensuri profitabile, se pricepu să obțină construirea din ferate din anamul central al cărui traseu, cine ar fi crezut-o, Traversa cea mai mare parte a concesiunilor grupului Feral. Nu merg prost treburile. obișnuia să spună vicepreședintele Consiliului de Administrație, adresându-i să lui Feral, ocupa să-și așeze milioanele întrepte pe care să urce pentru a supraveghea Parisul. Având în fiecare buzunar proiectul unei noi societăți în China, nu se gândea decât la Paris, să se înapoize în Franța destul de bogat pentru a cumpăra agenția Havas sau să ajungă la o înțelegere cu ea. Să reînceapă jocul politic și, devenind ministru, să realizeze cu prudență, împotriva parlamentului, jocul unității dintre minister și dintre o opinie publică mituită. Acolo se afla puterea. Acum însă nu la visurile sale se gândea. În mulțimea întreprindelor indochineze angajase în întregime grupul feral în cucerirea comercială a bazinului Yangtze, iar Chiang Kai și înaintea spre Shanghai cu armata revoluționară. Mulțimea din ce în ce mai deasă nu se mai dezlipea de mașină. Niciuna din societățile proprii sau controlate în China de consorțiul franco-asiatic nu rămase neatinsă. Construcțiile navale la Hong Kong din cauza nesiguranței navigației. Toate celelalte, lucrări publice, construcții, electricitate, asigurări, bănci din cauza războiului și amenințării comuniste. Mărfurile lui de import rămâneau blocate în întrepozitele din Hong Kong sau Shanghai. Mărfurile de export în întrepozitele din Hankou, iar uneori și pe K. Automobilul se opri. Tăcerea, mulțimea chinezei de obicei foarte zgomotoasă, anunța parcă sfârșitul lumii. O salvă de tun. Armata revoluționară atât de aproape? Nu. Era o salvă obișnuită de amiază. Mulțimea se dădu la o parte. Mașina nu porni. Peral, apucă tubul acustic. Niciun răspuns. Nu mai avea nici șofer, nici valet. Era ca paralizat, uluit în automobilul încremenit pe care mulțimea locul cu greutate. Un negustor din apropiere ieși, purtând pe umeri un oblon uriaș. Întorcându-se era cât pe ce să spargă geamul automobilului. Își închidea magazinul. La dreapta, la stânga, în față, alți negustori, alți meseriași ieșiră pe umeri cu obloane acoperite de litere. Începea greva generală. Nu se mâna cu greva din Hong Kong, epică, posomorâtă, pornită cu încetinitorul. Era ca manevra unei armate. Cât putea zări cu ochii, niciun magazin nu mai era deschis. Era cazul să plece cât mai repede. Coborâ, chemă o trăsurică. Hamalul nu-i răspunse. Alerga cu pași mari spre remiza sa, pe șoseaua pe care nu se mai aflau decât el și automobilul părăsit. Mulțimea se retresese pe trotuare. Le-ai teama de mitraliere? Gând diferant. Copiii, oprindu-se din joacă, se strecurau printre picioarele oamenilor în furnicarul de petrotoare. Tăcere musim de viață, în același timp depărtată și foarte apropiată ca zumzetul unei păduri pline de insecte. Se auzi sunetul, care apoi se stinse al unui crucișător. Feral mergea spre casă cât putea mai repede, cu mâinile în buzunare, umerii și bărbia înainte. Două sirene reluare împreună, cu o octavă mai sus, Strigătul celei care tăcuse de parcă un animal uriaș ascuns înăuntru tăcerii și-ar fi vestit astfel apropierea. Întregul oraș se afla la pândă.